Нарешті Хаблак подірвався от кубків і влаштувався в кріслі. Іванов поклав поруч сигарети і запальничку. Капітан Запорецького похитав головою і запитав. «Маєте білу Волгу? Номерний знак 75 7571?» «Звичайно, це мій автомобіль». Гаврило Спаредонович сів навпроти на диван. Не запитав, чому міліція цікавиться його машиною. І Хаблак пояснив, «Зараз ми розслідуємо одну справу і вимушені уточнити, де ви перебували позавчора о восьмій вечора, точніше не ви, а ваша Волга». «Машина може бути тільки зі мною або в гаражі», – відповідає Івану. «Я нікому не доручаю її, а позавчора ми з дружиною в цей час їздили в гості до наших друзів». Якщо хочете, можу назвати їх прізвище і дати адресу. Хаблак витягнув записник, мусив встановити Альбі Іванова. І тут було не до сентиментів. Занутувавши дані, знайомий Гаврила Сперидоновича, уточнив. А машина? Стояла в гаражі, дуже легко встановити. У сторожа є журнал реєстрації заїздів і виїздів, кооператив будівельників. Капітан відкланявся, Він не мав сумніву в тому, що Іванов казав правду. І все ж заїхав до гаражного кооперативу і уточнив, що машина Гаврила Спередоновича позавчора ввечері справді стояла в своєму боксі. До знайомих Іванова вже не поїхав, розсудившись, що в крайньому разі, якщо знадобиться, це можна зробити і пізніше. Додому академіка Брянського – Хаблак дістався близько дев'ятої вечора, час, коли господар, певно, ще не відпочивав. Піднявся ліфтом на сьомий поверх і подзвонив до квартири, двері якої були оббиті чорним лискучим дерматином. Ніхто не відчинив, мусив подзвонити ще раз. Нарешті почув легкі кроки і жіночий голос запитав: Хто? Хаблак назвався. Жінка, очевидно, подумала, чи варто впускати, але по паузі все ж відчинила. Виявилася зовсім ще молода і вродлива. Білявка, певно, фарбована, волосся лосі до плечей, у білому светрі й джинсах. Така собі спортивна дівчина, яка турбується про свою статуру. «Вам тата?» – запитала. «Він працює». Ще не повернувся з інституту, та то завжди працює, посміхнулася. «Якщо у вас справді невідкладна справа, так, і я не насмілився б у цей час завітати до Бориса Корнієвича». «Добре, зараз покличу». Дівчина пішла довгим коридором, похитуючись стегнами. Джинси справді вичили її. Академік вийшов до хаблака мало не одразу. Був у костюмі, і краватка стягувала модний усмушку Комір сорочки, зовсім не домашній одяг, як у Гаврила А може, просто збирався кудись. Зрештою, це не хаблака. Капітан представився і попросив приділити йому кілька хвилин, мовляв, справа невідкладна і стосується Волги, яка належить академікові. Хаблакові здалося, що, почувши про автомобіль, Борис Корнієвич – Зітхнув полегшено. Правда, могло й видатися, бо академік провів долоною по йоржику сивого, акуратно підстриженого волосся і мови суха. «Тоді прошу з Ларисою. Я зайнятий, дуже зайнятий. Машиною займається дочка. Вона відповість на всі запитання. Певно, він не терпів ніяких заперечень, бо кивнув ледь помітно і зник у дверях. Немов його і не було». Хаблак знизав плечима і повернувся до дівчини, яка вмостилася в низькому шкіряному фотелі. «Ну, знаєте...» почав, але дівчина застережливо підвела руку. «Він і справді смертельно зайнятий, відповіла лагідно, і має рацію. На всі запитання, пов'язані з машиною, можу відповісти тільки я. Батько не користується нею, у нього службова, а нашу Волгу – «Ганяю я». «Ну що ж», – подумав Хаблак, повний тут осічка». Капітан присів до столу і почав сухим протокольним тоном, немов підкреслюючи цим суто офіційний характер свого візиту. «Вам належить Волга. Номерний знак – КІЗ-74-16. А вже ж татові. І ви їздите на ній». «Зрідка разом з татом, позавчора близько восьмої години вечора, ваша машина стояла під видавництвом «Кристал», – дівчина подивилася здивовано.